من الله الرحمن الرحيم أول كتاب الدوحاية ده انوانك انتصلاك سو خبری اجمالاً جاند الفكار دي او بعمل ترتیب ده وي, وي خبری تفسير يو ده ده كتاب الزحايا ده قبل سربت دوهم ده زحايا لغوي تحقيق. ریم اختلاحی تحقیق او سلو رما اختلاف و حکم دا اوزحیی او بین زم اختلاف و عادت دا ایام دا اوزحیی کی او شپگم ابتدا دا وقت الزبحی او ام اتدا دا مشروعية الوزحية او تم مقام او فزيلته او نهم مقدار دا ابواب كتاب الزحاياك او لسم بير دا ابواب تفسير ڈاللس خبری ایمال نیادی از دیویوی خبری تفسیل کتاب زحیار ربط نما قبل سر چی کتاب دے جیحاد دے اغسره جیحاد تعریب تاسوری دره بدن و دا مال قربانه دوئی مالونو با قربانئی کی ساروی علال والموندی نو دا قربانئی قربانئی قربانئی قربانئی اوزا مناسبت تے څنګه چه نور اموال انسان دالا دا دین دا پارا پا جہاد کی خرش کی نیتا جہاد بین مالوی جایدو بے انفسکم و اموالکم و علصدتکم حدیث تے نفس قرانه ول جهاد دې پجبه سره جهاد کول جهاد دې پمال سره جهاد کول جهاد دې نو قربانې هم د مالی جهاد وه سد فدایو جام سنې کتاب الزحايا د کتاب ول جهاد نه اور کتاب و سید و ذبایح راوی امام بخاری کتاب و سید و ذبایح کتاب الذحایا مقدم کرده ده ایزان لوجاوا جوالت رذب الحریقو فی جنین روستو بیا ذحیہ کے لازمہ قبل ثربت دوما خبرہ ذحایا لو غوی تحقیق لی ترجمت الباب کی کتاب الزحایی دے او باز نسو کی ازاحی دے امام بخاری هم نقبلی ترجمی رپارا کتاب الزحایی باب مناقت کرے دے نو زحایی جمع ازحیی دے پدی کی گن لغات مهاشی تلور لغات لیکره یو اذهیا و ذمیر سره او دیم په کسره سره او هر واحده په تشدید د یا سره او په تخفیف د یا سره اذهیا لوگے کی رسالور لغات شو ڈریم لغات پرے کی بغیر دہمزینہ زہیہ او پکسرے سرا زہ دحیہ مشقب دغ اور پکسر او پک سید هم دې سره چې جماد الاضحاد لك ارتاد چې جماد ارتواد په لغت کې مایوز به يوم العید اته ځای دښت ور پرز بنې زم حقې دي مستلہی حي چی دام دیده نصاق پتیم کی عام تاؤسر کی چه وقت دیرتفاع من نهار دا تسمیه تا ایتبار دا محل تسمیه تو شیبی اسمی المحل او بی اسمی الزمان دا لغوی تحقیق شو چه تلوغاد قادره معنات وزهيب الاصلاحي كرماني سنغ تاريخ قلدن يا معيض به يوم العيد تقربا الى الله معيض <تصفيق> به الله دغه حقیدې شی په ورځ د اختر په اړه د دې کېدل <سؤال> حالات لغوي کې عموم او مان اصطلاحي کې خصوص نسميت بذالك لانها تقى على يوم الزحہ دا چېږي نو دا اوت اولي ذکر اختر په ورځ ده کې په پدیوجدانم دې ته کې خو له شو په دې اوځحي مشورې ترې دا ثابت دی په قران او سنت په اجماع اپمت قران کې اصوال لربک وانحر نو دا دایکوه په سرينه چینه هرنا قرباني مراد ده یو تفسیر بکیدار دی او هرچي سنت ته هغه روز ذکر کئي چې نبی عليه صلوات سلام اوزحیه کروا بی کبش اقران. او دانسی امرا بی کبش اقر یتاو فی سواد و ینظر فی سواد و ینظر فی سواد فزوح بیه. او ایجماع دو متم دنبی علیہ الصلاة والسلام نراواخروا تر رزی پوری مناقند دا و مشروعیت دا اوزحییباً بغیر ده انکار ده انکار کون کی نا او بغیر ده رد ده رسلون کی ده اغا چاند چه ده اغا انکار او رد لے اعتباری کو تاو بو تاو خبریو دیسی و چه ده چار رد او انکار لے اعتباری نبیه الیسلام د دور نروال تردی دور پوریچا انکار نلیکن سلو رمع خبران چې حکم د ازحیی لے پریږی اختلاف دی دای موصلہ څو پنځ باندې ولہیه سنت ای <اي> موصلہ څو نه <سؤال> مانیک <مالك> شفی <شافع> <سؤال> احمد مراد دي. أما سنت په کوم طریقه ده حضراتو أقوالنا معلمين جدا الصنة مؤكد وشعافي حضراتنا معلمين جدا الصنة على الكفاية سأقوال بك نورا مختلفة كنانج مالك يوقع وجوبا مدى ورسا ودغا مصدراش الصنة على الكفاية مقصدادة شکر کی یو سړیو کې یو خان ټول کور زموږه ساقي تي په پیمانه باندې چې مطالبه وکړي سواب مقصد نه مطالبه وکړي او ده حنابو په نزباندي او قوله غیر مشهور د امام مالک نه اغدار چې کو زه هی واجب کله جلی پا سنیت قیل لی ناغد دلیل نیسی روز تا یہ روایتنا جو لیکن تا خوز من شعرکا و ازبارکا و تقصو شعر و فتلک تمام اوحیتکا انداللہ صحابیت نبی علیہ السلام داوی نکونہ کٹکا نختر بورر و اختر کٹکا بریت والغان فانه وخر وته قربانی نه کدا چر واجب نه دا وته نه ادمم دلیل نه یو قایات قران چ حر امر وکاره خدا وچی تیسره قربانی فرض شی وی لګینده آیات سریه دلالت نه نمنګ د پرجتن رکو سچات موجو لگه ده پرزیت مانا چه لزوم داغی صحبیت شوئی پتریلی قطعی چه قطعی سبوتا می و قطعی دلالتا نایات خو قطعی سبوت ده قطعی دلالت نره لیکن اور تب سیرونه پکی حمشت او حدیثون دلیل دباب اول حدیث دیگتا سورده این علا احل کل بیت فی کل عام ازحیه مالا دا پارد اعظام رجی عدیث ابنی ماجره من وجد ساعتا لحی و زحی یا فلم یو زحی فلا يحضر مسلانا اچاوز و طاقتی دا قربانی کولو قربانی و نکران دیر مسلمانانو مسلات بیا مسلمانان چې د قربانی چیزنو دادمو دا پنیز باندی پسوک اسمده یو کیسه بغدہ چې هغه وا په غریب او مالدار ته ونه باندې دا هغه چې نظر کړی دی دا سبب د وجود لپاره نظر دی دوی هم کیسه بغدہ چې په غریب باندې په مالدار نه یې پایامه د روحې کې سره په نه د قرباني یو متعین شو په غریب باندې او مالدار نه دی مو ته نه کېدای په بل کې هم کولې او درېم قسم هغه چې مالدار په غریب باندې نه قوم په ایامو د قربانې کې او کس صاحب نظام دی بابا ني قرباني واجب نه په غریب نه دوا او ردی نه لا او چې راځي مستحب رہی مثلا صبح صاحب انساب نه قرباني کینو پغه پر واجب نه نه سیدا پره باندې یو مستحب امر دی کې تاسو ثواب اورته مليو شکه ولنه پس ګنابه کی بیاده خبره چې جنا د دې پر شرط کنه نه نه په نسوانی جنا شرط هغه مستقبې میں مالک سی وهم دی دغه غیره د کتابونو عالمی <سؤال> امام شافعی رحم الله عليه قرنه غنا شرط نه ده هغه وي د طاعت شرط شي یو ځړی دمر وخت چې اغا قرباني کوي له شاګر چې صاحب نه وي بابا باندې قرباني پکاره دي یو روایت باقي کتابونو ذکر کړل لري صاحب راغله دا نبی علیہ السلام نے تفوز کڑو چیزا ماوست نشتے دا قربانی کولو خوزق قرض وکم قربانی کوکم نبی علیہ السلامتوی آو،, آو،, آو،, آو دا دیج قرض دے چا دا کی نیش دا دیج حدیث نبازی خلق قدا پاہم کردی دا چکہ دا قربانی دا پارس و قرض دوکی نو هم کولیش الله و داگی انتظام کئی اباځو چې قرباني د انسان په ځمکه قرض زده ده چې قرض چور کوله په فو کار بینځه خبره چې د تعین د ایامو د خځه یید دی دیمه زلګي کاطي فور تفصیل لپاره تاسو بیا وګورو کتابونو ترجو کړئ او جز المثالک شرح دموتا ایمان مالک شرح پسوار لس جلد کی ریشوی رحمت و دمزایح و دراجم اقول لبارا یو انسلاح کوپیڑی اورتوی کسو تو تغنم کتاب دے باکی دانی کلی چوال جملان فی تغین ایام و دحییت سبع و دمزایح ایام و و مذبت ان نبی دعيني ايام ال <سؤال> غيد سبعه دمه زايبه ومذبنه به ذکر کړلي اول مذبدان چې صرف اختر پرود غنيته کو زه هي کولې شي مخکې روزنه شي کولې دا مزم دعو دې زايري او يمني سيرين دي دې مذب با ايمون ثلاثه او دایي ايام د قرباني ادري لري لسمه او لسمه دوه سمه تنور د پري وته نو مخکي مخکي درې مذهب د ایمامي شافعي لري چاوي سلو رو دي لري يا لسمه په کې هم اغداسي نه وای سلورم مذهب د قطاده لري اغه وای ووره دي يوم النهر شپوره دي دغه نه پس پنځم مذهب کې نن تین شي ذکر کړې ده بعد یو علما او ایام د قربانې لس ورځې لس ورځې پورې قربانې کی او شپغم مذهب ابن حزم ظاهری چې المحلا ابن حزم کی روایت نقل کړې ده چې اخرت د حجې پوری کورش تر څو روایت نقل کړای چې نبی اسلام پرمای الاذها الالهلال المحرم لهم نتئنب ذالك دا روایت ما داوره د دا دا پارمازیش او هم زمته ده په بخارونو کی یوور اپمنا کی دروردی سید ابن جبیر جابر ابن زید او دا مطلب لیکن در ټول مذاهب دا سری کی دا صدیق ولکن لا ما بهانه معمول بها مزرچره هغه مدارې چې ثلاثه ايام ايما شي پتي وي اربعه ايام او هغه مليان چې هغه خپل شهرت غواړي او دا وي چې زموږ توجو توجه خلق راټوي شي هغه توي وي په ام کې دا کې دامه سليم بیان کې خلق اوتوري شبره قرباني بدل د حجې د اګتام پوري کړي او اوس مزه مزه وېو سره دا نه یو د دې کپون وو کی مطلب وو شي خیالم په ګام خبره 13 نومه ابتداء د بعد صلات العيد جمهور امداوي د یو دیحات دی کمزه کی د اختر منځ کې او یو خارونه دی چې کمزه کی د اختر منځ کې 30 دیحات کی چې کلا د اختر صبح صادق او وخت پس وخت د قربانی داخل شو او کمزګونو کی چې د اختر منځ کې کی الته کی د اختر د مځنه پس د قربانی یو شروع اماده خبره چې امام قربانی محکی کول شرط په او کنډی شرط امام مالک ته به شرط کای نو ایمه نشد نو اختلاف دا وجه د اختلاف د روايات ترې ګروستو راځي خابر اغلو نبی اسلام ته وی ما قربانی کوله محکی دا اورځي د اختر نماز در اخترنه او ورو درځي چې محکی د قربانې د نبی اسلام سلام په ضاونه سترتنه کې نبی اسلام د دې عادي حکم کړه نظر که امامی مالک <سؤال> سی بلا خبر شدقا شو وقت قربانی پس تا صلاة او پس تا ذرخ رئیمان مدید وما خبر ایبتداد مشروعیت دا کم وقت نشویده ایبتداد مشروعیت دا دا ابراهیم علیہ السلام دا وقت نشویده قرآن کریم کی تاسو آیات د صلح ابراہیم علیہ السلام پل مجید مہین علیہ السلام طوی یا ابو نایی انی ارابی المنامی انی ازباہوں کا پنظرمان ذاتا را خوب کین مجیدتا زب حقوں ابراہیم علیہ السلام بچیا والنو نبی ساران من بادشاق پلنور غیر خلمت کی ورکڑوی برحاجیر نایی سوچو کچھ زمان خاوندی روحشو بچی نکی ان دغه بادشاہ لريته پنځي کاغ وین الله بچو او اسماعيل عليه السلام بیا جدي جون یو دګنې تی وی نو د شامت چلاونو ته تی وی د استلافات راته ان د الله ترپ نو کوم شو چې تلاشه او دا به حجرم بوځو دا بچي حکیم وکرمي داز ودما کو ربو نو اند کې ابراهيم عليه السلام خپل به به د چکره ابراهيم عليه السلام <سؤال> بچي لوي شو فلما بلغ المرسาย چه ردياله سکالون نو خو په تخکارش ني ابراهيم عليه السلام دي نه تیار دغه چې اسماعيل السلام او ديا فالما تو امرت تجيدوني ان الله من الصابرين فلما اتمى وتلوا الى جبين و لدينا اي ابراهيم وقد صدقته پدائنو بي ذحن عظيم هغه په یو کې جنتي کډ راي ابراهيم عليه السلام <سؤال> ځب حقلو ندغا او خنداري ابتدا شو تاسو په وشي لیکل اتم خبره چره دي او مقام سره صحابه او تاسو کړهو ماج اح نبی علیہ السلام تو فرمایلی تم تو ابھی گم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام طریقا قالوا بمال نبی یا رسول الله مولا بکی سری نبی علیہ السلام تو تر بھی کل اشارۃ حسنہ ہر و شغن اللہ نیک ور قالوا پسو یا رسول اللہ تو وڑئی نبی علیہ السلام بھی کل اشارۃ من الصوف حسنہ پہر و تتوریم الله چې کوم نه نې کی ورګي همدمره مقام فلس او سور له خبره باندې روایت پشتی پولیس فرات په وروتو نه مخ خبره مې درد ابواب په کتاب الزحايا کې زموږ د نصیم واقف کماي صاحب له کومه 25 دا ضرب نوڅکی نشته ای ما سره نوڅکی شته اولنې باب لسمی خبره تر ازوب باب په ایجاب دا باب او د بدل مشهور نوڅکی ور کړنه دی هندی نوڅکی راشت تاسو نو خیر دین می زک ی 1000 می سری نو خیر د هندی نوڅک نول باب نه باور کی ایجاب نباکی مصنیف دو حدیثون ذکر کریدی اول حدیث دیمیخ نبی بن سلیم دی دیمان و لارو دنبی علیہ السلام سعرفات کی قال دیوی قال نبی السلام فرمیل یا ایوہا اے انسانانو اینا لأہلی کل بیتین فی کل عامن خدحیہ یقیناً پہرکرولا پہرکال کی قربانی دا وعتیرتون اوعتیر دا اتدرون ان تاسو په درملاتی را تیرتی شېره په جواب مليو چې هاذه حلت يقول <تصال> الناس الرجبيه دا هغه خلق وترجبيه وي دې حدیث معلوم شو چې قرباني واجب ده على لبر برای انظام راي الزام وجوب کې انا دې تاريخ یو کلو जर جب باول رسول رز کی بچا صدق اولا واجب طبيعتي روي دا تیری او د بارک رسط یباب رازی حلتک و لعی و ذاہتوش فراو عطیرہ دلت نفس یعجی پر زیمن کراغن کراغن اچھا اچھا دا امدن ام نعمر ام الاسر <سؤال> رضي الله عنه مان روحه تحن بیر اسلام پر مائلی وو ما ته کم شویر پورز ده اختر ده اختر ده اختر گردول ای از فاق امت امت او صریوی را اللہ پیغمبر ما خبر که کزنو من ام ام ام ایلا منیحة لنگا سروه منيحاتل کي اغوا يني کي ياخي بي زيتوي شاغل لنگا شوي او خلقي چاله وركي شو د تاسو ورې چكله و چې شوم بيرته مدراکي دا له یو ده دې تماني حته ان سوال ای زبرې ته قرباني کولې شر پیغمبر د الله ویلا دا خبره او تو ولي او په چيلا مې اخره دی وجنه چې دغه شریف په ملکي صرف تغله سره و او داده درز ورت سره نور سره نو په دغه باندې قرباني نه وای زکه نبی اسلام او تو چې دانه شهاده اول آیا په دی او جنې مینه تا دا خسره ده نه ده تاخذ بل چا دې ده کې اسلام چون کې دا غذر دردمن کېدو نه غير اسلام په چاذر نه دردمن كون لاتكون تاخذ من شاريك والشارك تاريكه ته دا خپل وي خونه واخي من كوننا بريت پکت کیه انا بوخر نطيلك تمامه وحييتي عند الله دا ستاد قرباني پر کېدل شو د الله په رضواني الله وتعالى دې اجر تر کې سزه تازه کی تدريجا شماعت ما اسوه سو قربانی می ترمیزی باب الازحیت یعنی المید دمڑی دترپنا قربانی کھول بی بارکی سوکم دی ترمیزی کی بتا سو پہ دن متن کی کوئی چرا باز امجی علم پنیز بان لی زمڑی تر ابن قربانی جائز او دا بعض پنیز نه جائز لکه ابن المبارک <سؤال> تخمه اللہ شو چنانچی امام اتنی مجید آغانا ذیکر کرلی احبو ان یتصدق عنه ولا یوزح زمان داخو خدای چیز امڑی تر ابن خیرات وشی قربانی دی نکیجی خوب امڑی مبارک سی ویچ چاوک د چاوکر نه. نو ټول وس صدقه کوي په خپل وتبتي دا حنا پو مذب تو مذہب داده چې جایز دي چې د مړي تر افن قرباني وکړل شي اما دا خبره چې د مړي تر افن قرباني وکړي نو دا یې په خپل خوړې شي کنه نو وایي چې ترته مړي وڅت کړو ان بیا به هغه نه خو یعنی سرای مرکی دو اخترار راوانی چلک دماتر ابن مطاس قربانی و کئی و خلق وکران ندغی نبی آده نخری او کواسیت نو کڑی نداغی نبی آده خوراک حلال ده سن که دخپلی قربانی نفراک کولیشی یا بریکی سپرکن دلیل احادیث جنبی علیه صلاة و سلام با یو شان دتور امد دترپن علالولو ابا په دې کې دا نه تیر غږ چې پیر اسلام خوراک نه وکړي معنا قرباني نه خوراک کوي دا نه چینه دي کوي دا دلیل لري خبرې شو چې یو سړی خپل تر په دمړي د بارا قرباني وکړي نه دغنه په خپل هما وړي شړې دی باب دې ته مستنقب هادي ذکر کړي دا حنش روایت دې تمہاري درې والی رضی او دحی بے کبشینی او قربانی کولا دو گڑاننا ماورتی ماہ آزا لا صدی فقال <سؤال> ان رسول الله صلی الله عليه وسلم او تانی ان او دحی عنہو لا اللہ پی غمبر ما توسیت کی عجزہ اتران قربانی کون فانا او دحی عنہو زداغن قربانی کون او ترمی ذکر اغلی چو ولا اترکو او زبادات ترسوچ یمن و زباد لا کوم پریدم بیدم دلیل شو چې د مړي تر په سکیره شي او ځحیا او قرباني کیږي ګرمې دا تاسو تمایوي چې ګرمې ټولو ځکه یې درنه بیا نو نه ګرمې ټولو دا نه کینی وته کې د شریس چې ته کو نو ګرمې به خرابېږي اوبس وایځه حلو زئی کمزې دا هر دی وطن ګرمې دې دلم هي اجازه چې وکم ګرمه او دغه ا pistolه و ح aunque ن ligمی موکلیتی اخطق منع الاشد <سؤال> czego od علی مقودی شل ini و بض الحب حهم و حیرت Kalau 3 لبناwa قلق ما لائست استغان نمی موکل می مر صفحیم فب دنبی ف دانو او واز 2017 و بارج بور زبناسه كل ما نفع اصلاح دومره گرمي بواچ كلا بابا د خپل لنګ د کبین درې درنه جوړ کړو اي دان ويره مولانا ته وي تاسو ته څه وي په دومره گرمای کې تناسيو پتا کې څه تغيير کوي دراې اي د الله ولیا کی غاله څه باسه چې تاسو ویله کې نه گرمای د پردای ځا حاف هم کړو نیو د کینی مال اور قاعده تو را کړه چې دغه پرماندانه دغه کومه خبره نه ده دا له یالو څخه دغه باندې راځي په دې توګه باندې په کی یاخذ نشارې چې د پوري وختونو باندې د حاضرې په هغه کې الله سوروز د الحجی دې مرادی او دای راځي د قربانۍ کې وري اجتیش کني شلنده دې کیدره حدیث ذکر کو يوم السلام رضی الله عنہ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل نیم کان له ذبحن اا سوق اذا اغا دباره سروه قربانی یو ذبحه قربانی ته ذبح شنو ستوي ا سروه تو جن خلغ تکي قربانیک چې دې ذبح کړې په ايزا هلاله حج کر چې wala ya hudan min sharin naqwali ikhtomri sana akhli wala min al farin naqul nukun shayen zarabar hatta yuzahiyat taqurbani ho ki aw taqribat wala bijun sana akhli agare nukta agare hajjanu hazrat tara mushabahat to man tashabba biqaumin fa huwa minhum man ji da hajjan se deeden mushabahat ho حلمت دا حکم چلے فلا یخو ظننا من شاری دا حکم آوجوبی دے دیمارکی اختلاعب دے بازی ویچی دو اختو یا دنور شوینا غستل دن کنو دا حرام ردیق ون نثبت شوی سید ابن المصیب ربیعت الرائی عمر بن راوي عساق بن راوی او بادي اصحاب د امام شافعي په دویم قول او دا مکره دي پکره عادي ته دي او حرام نه ده د امام شافعي خپل قول هماس کې د بادي اصحاب او دغه خپل قول در مذهب امام ابو حنیفه ده او هی مکره نه دي سره او مکره نه دي امر ده کې اوګلو ثواب کې راځي او کله نه کړو نو ستاسو ناپکنی شي امام مالک رحم الله دا غره وې کله مختلف پیور وایې کې وکړي مکرہ ایور وایې کې مکرہ دی او سی یوره دا اندرې نپلو کې چی نپري قرباني نو استل دی دی او په واجب کې تل دی کما خلک کی داوی کیدا مکروہ نه نينو او دلیل نيسي لا حدیث تشير جل وترانان چې بيره اسلام قربانې نه ګل یو به بز نه بچولو دا اغه چې نه چې محرم کی ځان بچکی او کما خلک چې بکراحت قتل نه دا وایي اغه ايام د اشرا زل حجی نو غیر د اشرا زل حجی کی خبرو او دل دیم اصرد دا اشرا زل حجی خوید با مائستحب من زهایا یہ باپ کی اغذ کر کے چھ کما ثروین قربانی کول بہتر او پسند مند حدیث تای شیری نه های ذکر پوه چم بیلی سلام امر امر کر وب کبشن اقرن و یو گن کر قربانی یتو بھی ثواب کی ور دی لو پتوروانی کی و انظر بھی ثواب کتر پتوروانی کی و ابرک پی ثواب او کې نا څو پتور والی کې د دې ماستر تاع چې خې تورې او سره تور او د اعلان دې کمانډا د خېټ راځي تور او نور بره چې وونه هغه سپینو دې ته برق ویل برق ګړو او برق پسند کوي سره چې لان دې دې خوي تورې دا رم چې لګي کنه ګروخ دای تورو ترګي درته ته نوور سپینو سپینو والے او را وړه په ظه پر قبانې وکله نو ایشي هللو میمودییا چاړه را وړه ب ورتهوي تیری کا میجرین په کاړه مسله دا د چې چاړه کې سااروی ته مخامخ نه ففات اوپغزانان یرېسم چړه رااض کپ شو ګړی ونی و او جو او سمله په ذ به او ذای وقال بي بي بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امه محمد لا ظنذ حقا اتي قبولك لمحمد الاسلام وال محمد و السلام محمد الاسلام دي কি ও یو غابس دیو جماعت نارې ویش کړه اتم نمبر با کې ان شاء الله دی مورې تفصيله شي التی وبیاو سم ذهبی قربانی وکړه کما خلک چایلی او یو سروه دیو جماعت د ترپ نه غټ کلا لري ليش لیک امام شاطعی و غیره به حدیث تاوې تدلانني خو موږ ور دوايو چې دا حدیثه منسوخ ته هغه حدیث باندې چې کوم کې راغلي چې منو واجبات سات نه منل په او داسې مخه کتاب انه على هلي كل بيت وذحيه اياده نبيه عليه خصوصیتو سيد جواب داري چې د مشارکت په ثواب ده داسې نه چې ډېر بوجوان نشته چې ما پاري د زبن صحیح طریقہ معلوم شو په دایي ترتیب او ځهکې تر او رواجه دا سر، اثر تاګر طرف ترش دا غیر اثر تبګي سلا سنې او چاروا په اله دا موږ دی له اپو کې دایي طریقہ دا سر به جنوب ته کی په به شمال ته کی نمک به جات راشي مغرب اړې قبلت دا دا دعا او دانی دی مائیں بخاری دی کرکڑے باومن آر حاجیوب دی نکیدا جنبی رسول <سؤال> الله صاریاله کړو او پخلاط تولا او قربانی مدینه کې پټو کپشنو باندې کډا پرانه چاغ کرول او املا ہیں پای باندې اغاظ بنواله غالب دې تم خلره برګوی نو مدینه کې چې کماله <سؤال> کړو دا قرباني او مکه کې چې کومو نو هغه دمه شکر جوهته وایي سیدی رسول <سؤال> الله مې دې روایت کتاب متن اتران کې دن کې صلی الله دا تفصیل به ان شاء الله کتاب الحج کې راشي شریف او په مراد دې چې دا وو خو پیغمبر اسلام ترانې دې یو بلې د کور کوله یو یې د ماشورو شي یو ماشورو ماشورو دا الله پلار کی ځان قرباني کوي پلاس نبی اسلام نور غنبي نبي احترام چې کوم کړني دا زیات پیللای کور په تفصیل باندې ان شاء الله راځي وای وای ان شاء الله راځي خپل د دې کور د کولو په دوه ګړو نوخ کر برگو باندی زفہ کول اللہ و بروی بسم اللہ و بروی بسم اللہ و بروی خوویت خوالدان جب پسرد و دوانو باندی پدیگی دانده کے رچ نبیل ازام زفہ دو گڑانو کرورو برگو موجو این بازی کی موجو این بازی کی موجو این مان خسید علم شيخه ختي غد هر خسي سر سيرلي قرباني جائز بهلا کراحت بعض علماء چ کراحت وي نهي پدې کې نقص د عضو شویل دا خبره زګند صحیح شه دا نقص د پاره تمام نه هجري ذری به دوی ختمه اور اوسبل روایت کې وراشی صحیح صحیح اغدوی چا هندوي دا روایت نه دی وای چره دا موجوده حياتي عنه نموحيلو تحرز رأسيك اختلاف دا وقاط محمولا وقاط محمولا وقاط محمولا وقاط محمولا وقال اجد وعلا والترافدق بلايه اني وجاتو الليه برسانه وقال انا من ان صلاتي ونسوك ومحيايا وما ماتي للاه رب العالمين حياتي عنه نموحيتي قرآن موحيتي عنه نشتهه لا شاريك رب وذا لكم طانه ان قلت ان اللهم ان قال كان محمد ونبينا بسم الله والله اكبر ثم ذهب ذهب حياب ينور الشيء ومات ان الله اي ترى حبيبي الذي تروالی کی قتل تروالی کی خولل تروالی کی دو مقصد دائجی دغز گنی تورو نور بدن